والحمد لله وكفى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم رب الشحلي صدري ويسير لي أمري وأهل لوقدة من لساني يفضر صلی رتو السلام د سیرت سلسله شروعه بیا د مدینیه د ریاست انتظامات په یوهی کې مختلفه او د مدینیه د ریاست مختلف نظامنا داره بیان شروع باقی کے مخ کے اقتصادی معاشی نظام تعلیمی نظام او داسی مختلف نظامنا بیان شروع د نن مجلس کې د وطني د ریاست او نظامي قضا د عدلیه او د قضا د شوبې موتالق په خبرې مدینی ده دی دیا ده دی دی مختلف و شعب و نظامون یا نظام اغا د عدل و ده قضا ذکر اسلام ار د ده چې عدل قائمش او د اسلام بنیادی مقصد خلقو تا انصاف والقریش ظلم رو بڑیش دادی عدلو دا انصاف مطالب چې نبی علیہ السلام کم اولنه اقدام کڑه دینو آغا میساخ مدینه که بار بار دا غیت تسکر را ملینو میساخ مدینه آغا معاحده وچه مدینه لو اصول د منځه شیو او د اړ په نتیجې یو اسلامی ریاست وجود راغله نو په دغه میثاقه مدینه کې د عدالت د قضا د انصاف د فیصلو تذکرهم و او نبی رسول الله عليه السلام به دې لپاره عملی انتظامات هم کړو دنیای دیو جدا و چی ده اسلام نمه کې جاهلیت کې ومککیه طائف کې تر دې چې مدینه سمونظم حکومت نو که څه آرام قباویون دیو ہو. بازارته حکومت نشه او حکومت چې بازار تنښتانه عدالت تنښتانه عدالت حکومت تسیر از ارحم کو بازار بڑے مسئلے څنګه همواروي چې عدالت مينو سکول نو یو سړی وا بڑا بدلا پرزور غشتانه چې زور ور و که په خپل بازار ور نو نو پنچایت چې ورته وایي جرګه سیستم قوم خویډه دغه بازار مکه کې تایب سره نږدې سالانا دغري وځي او হাট بازار بلګیله میلا بلګیلا ايته به دا او کاس بازار دیکې به خرید او فروخت هم کې خو په دغه موګه باندې به سمور موروسی خاندانی حکمان څرګمارو خلکو په خپلې فیصلې خاص کړل تجارت او غلګول ډایم او څرګارو مار به بديم کاروباری مسئلے بیرات نه دغه تبعی حل کی کله کله تجارت او د کاروبار نه نورې جنگ جګړې و چوینه هغه به بزګې مقیله را وره وکال ته توجه غموو و مسئلے حل کړي خدا دا شی مسکه قیل نظام نه دا سې نظامونو چې کم مزوري تا دا هغه مظلوم تا هغه ته انصاف ملوشي نبی له سلام الله چې کلم مدینه ته تشریف راوړ مدینه ته تشریف راوړو سره یو شهر لرياسه چې جو طرحه ابتداء نوخیز ورکوټه د مدینه په او پای کې چې کم د دنیا د تاریخ اولنې ریټن د تحریری دستور دنیا د محمد رسول الله سلام ورک نو بای کې چې سمره نور مختلف دفعاتو 526 اورې دفعات دی په اړه د دفعاتو کې یو وجیو انقلابی خبره ده جانبی درسال د ذکر کی لیکلو د ذکر ته سید موم ما کیو کلاس کوي خدرا انقلابی جملوا عجبا حکومو د انقلابه راواز اته لیکلی پیغمبر آغاز عدالت او د قضا او د انصاف والیس فیصل والیس چی انصاف با د فرق پزه مرکزی شئی فرق بخپل بدلن آلی بخپل سر با انصاف نه طلب نه لاسکی آلی بلکه دا با مرکزی شئی نو در یاسن سمد آلی لعوال حکوم آغا انفرادی در زورورو بخپل بدل آغستل ای ختم آلی وجداده چه زورور بدلن نو بیا ظلم کئی نو مرکزی مرکزي شیخ او چې چا باندې ظلم وشو نو ظالم نه په خپل سزا نور کوي بلکې دا به د اسلامي ریاست د حاكم ځمداری او دا د حاکم کوي د حاکم نه بغیر بني دا خو یو د ریاست په ست یو سیاسی حکوم شرعی سیاسی انصاف عادل سازا دا انفرادی شیع نده دا دریازت زمداری دا دا مرکزی دا مرکزی حیثیت دری مرکزی شیع او ورسره سا اخلاقی حکمان ورک ورسرمو شریعت کے احکام وکسمه یو تا احکام بای قضاعن قانونی دویم چدنو دی اخلاقی س اخلاقی احکام دی او س قانونی احکام قانونی حکم خداو انصاف د فرد پزیوانی مرکزی شهر د اسلامي دي اساسه ده د حاكمه وقت نه بغیره ریت پخپل خبره بدلی ناری سزاګانی بنوړي دا اوله خبره پیغمبر دا قضا او د عدل او د انصاب د پاره کې او اخلاقی حکم دا چې څوک به هم د ظالم حمایت نکړي تر دې پوري چې خپل پلا ورو رولې ولی ني او چې ظالم دی و, و سر بودري کینه او بل نبی عليه السلام دا کړل د دې حکم نه پرس عملی اقدام چې د مدینه پریاسات کې یوه دو اخته جوړه لري یوه مفتی او د قاضی مفتی او قاضی کې فرق مفتی صرف تا شرعي حکم کوي د مسالې رهنمایي کوي یا زیات نه زیاته د ادا کوي چې قانون سره دی مساله کې قانون سره دا دادو مفتی کوي قاضی دې دا پردایي چې اثر او قوت نه یعنی دریا طرف نه اپنا اختیاراتی اغا قانون نافس کئی سزا ور کئی انصاف ور کئی دنالی دله ور کئی مفتی دا کارنک اصرف مسال دا دا انجی دا فتوان شریعت حکم دا نو نبی علیہ السلام دا احد مقرر دا. روایت کی رازی چه ابو بکر سی تیق رضی اللہ تعالی نو همه نبی علیہ السلام په تور نائب مفتیو شریعی حکمی دای معلوماتي قانون پوښتنه یې چیرې د مسله کې به قانون سي نو صدیق لوی راز ہے او د دې لپاره کړو چې د نبی علیہ السلام حیثیتونه ډیرو راشه په ډېره غنا خلق هر څاوالې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لراتل نو دې تقسیمې کارو جمع زمان وقت زائع کوای او کی دیشت زمان صرفیم په انتظار ناس کنو پل وخم زائع کوای کده مسئلے پختنه یا ببکر سی لیق لجائی کاغا مسئلے پختنه نوو دا سی مسئلہ و یا اغنی حل نشو نبی آمال آئیش اے تقسیم کاغ ده رنگ قاضیان امو کا گرگڑی ده قاضیان کلد قبیرو پسدوگ داغب بنو فلان با پلان که قاضی دا پلان کی کلی علاقه محلے با پلان که قاضی او دا دریازت ترمتنا اغتا اختیارات تیسلی بم که ترده پوری چه مسلمانان و چې و سکه پاره هم قاضیان مقرار اقلیت ابتدا که غیر مسلم و سیدر کنو مدینه کی او بلکې یہود خو او دا يهودو ته مواهده کې شامل دا د مدینه تریاست اقلیت غیر مسلم او دا اړې متعلقون دا ویل چې په میثاقه مدینه کې باقاعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی د پارا س احکامات تحریر کړي لک لیل مسلمینو دینه هم وللیهود مسلمانان وباخ پلدین کے آزاد او يهود واخ پلدین کې آزاد یعنی مذهبي پابندي به بچاني يهود د خپل دین مطابق پجن دیولې ټول عبادت کولې ځکه اسلام د زور دین نه نه ان سو په خپل اسلام دراغه دی او د اسلام پابند اوس پابندۍ نه کینونی ولیکيږي و باغی دی بغاوت کوي دا غره د فیصلې مطابق وداغه میثاق مدینه کې دا سیوه چې خپل یتونه د خپل علاقو کې خپل قبيلو کې د خپل مذهب مطابق خپل قاضي باندې حاكم باندې فیصله لکه يهوودي په ځه يهوچره خپل یې قبيله د مخ کې نه سو قاضي او مشر رواني ولا د خپل مذهب مطابق فیصله کوي ده اجازت اختیار ورکڑا تردی پوری چې مدینه شهر کے دن چه نبی علیه صلی اللہ علیہ موجود و هم ده باوجود قاضی مقرر کرد چیزه فیصلم رازی اگر پلانکی صحابی لورزه اب استاد سمانسکه پزا کرد سب نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ سیدا سی تقسیم کرد لکه صحابی د عمر ابن العاص رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ موجودو ایا مثلا را لپاره مساله کې عمر ابن العاص رجلانه قاضی کا په 3 ورشه دا مساله دي حل سلام علیکم څنګه ورشه ده سوادیږي دغه قانون خو او شریعت نو دغه صحابیت ته پوسو عمر بن العاص رجلانه چې رسول الله پاک کم بنیاد فیصلو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وضع شبیت کو گنیا تو فیصلہ که که که که که که چرتا تا صحیح نتیجه تو را سیره زکر قضا دیر کار دی انتیخی مشکل کار قضا کول جج جوڑی فیصله فیصلہ کول انتیخی مشکل کار دیو جی نبی علیہ السلام فرمائی صبح چه ددو قصان و منس کے قاضی و فیصلہ کے مقرر شنو دا بغیر چاړه علال شو چاڑا لانداج مطلب لوی غرز مداری بو گورالا اوز بدنا دا عدل و دا انساب تقاضی نو دا تقاضی برو مشکل کار نو عمر املاعاس رضی اللہ و تعالی نو فنبی علیہ السلام و ایک پسی نتیجا و رسی دے و نو اللہ تعالی دو اجر درکس دے یو دا عدل او انساب د خپل دا دیخ پل محنت و کنشش ځکه جج او قاضي ډېر मेहनत کوي ډېر دلایل او پای غور او سوچ او فکر یو کیسه ملي استਿਹاد شول کڅنګ جي حديث کې د مشرحد بارکه راځي دو اجر الله ورکوي چې کله ده په استਿਹاد حق اوري او په چرته نووي عليه السلام باندې صحیح نتيجه ته ور رسېږي او اتفاقي کړه کړه قاضي نن انسان دي خو ځن ومنه خجروم ده فسلې خپل شوکو بس په دلایلو یې چې هغه حق ده دې ورکې چې نشه دنو دتو اوس مده الله دې نلیس بیا وار ورله یو اجر ورکیداسه د دې محنت لکه څنګه چې مشهید ورکې چیرای شي زکاته قاضي او جج پد دې مامور دی چې دې په ادوال او بدلائل او قرائنو کې بغور سوچ کئ د انسان د تقاضو مطابق با اخیری انتہی کوشش دی چې انصاف وکړي حقدار ته حق ورک کوکو چړتا باوجود د کوشش انسان نه اله غیبونه نه دیګو او د لایو باندې فیصله کی د تتقې فریق دلال مضبوط کاره شو فیصله دی لور او حقیقت کې حقدار ابلو نو پدیو اس او ججو مجرم نلی بل نبی علیہ السلام مین یو فیصلہ کی نبی علیہ السلام مینکہ زا دو قسان امانس کے فیصلہ کوم او زه زائر تاو گورم او او گورم او خیالو کم چدا حق ددد خکاری چدا تے حق او دل ور او تے حق نو دا بلو خدا تا دلائل مضبوطنو مثلا شروی زائر تا گوری کن دا مطلب نشو چې داما په خپلې فیصلات لیکا سلا ظاهر په بنیا سوړ کړه نو دا دل هلال او جایز شو لو مغه چې اخرت کې دنه نه جایز ور حقدار نه دی په دې حقیقت زماده ور کول دا دغه لپاره د اخرت خلاصې نور آخرت معاملہ به د الله دی نبی رسول سلام ته تم دوې چې بس حسنه نیت باندې بس ته الله تعالی اجر ورکي د انسان چې ستاسو اجازه د خپل کوشش پکې خو باوجود چې قاضیان ځای په ځای نبی رسول الله صلي په دې تمام ریاست کې حیثیت د اعلی ترين عدالتو د ټولنه بالا عدالت د نبی رسول الله چې ورته عدالتي اپیل وایي اخر عدالتونو کې چھے دینو سیشن پورٹ دے و دا پلان دے پلان دے و ہائی پورٹ سپریم پورٹ دا سمگو آخری عدالت اپیلی نو سپریم پورٹ و عدالت ادنبی علیہ السلام لکہ سنگچو ورطنن سوا دور کے ہیڈ آف دی سٹیٹ ویلکی گئی گئی نا بارحال دنبی علیہ السلام حیثیت نو یو حیثیت د نبوته نو بل حیثیت دا ملک دا سربراو او دریاست هم ده نو د قاضي او چیف جسټس هم ده د مختلف حیثیتو برحال څنګه چې مووي قاضيانه د مختلفو قبيلو مقرركړي کله کله به بازه کاسان له عہدې دو دري ورکړي قبيله تبو دیګ هوم بอัลتم معلمو دې مسایل مفتی او هم بقاجی کله دا سیم کړ لک معاذ جبل رضی الله عنه صحابي یمن د ریګلو ده هم معلمهم قاضي و هيثه دینم خلقو تخایا دعوتهم ورکوا او صرف فیصله شي رضی الله نور د اصحابو کې راځي نبی ادر صلاتو والسلام دیګری ای رضی الله تعالی ابو موسی اشری دیزل ان قوتلو دتیبا التا د تعلیم او داوت سره سره د قضا کارو او سره عاملینم عاملین بدی طریقه صدا وزنا عشر زکات او غیره برا هونډې دلو مرکز ته ورول لیکې دهمو کله بدا سیمشوا چې یو قبیله کې با جج او قاضي او قرشاو صحابه دا هغه لپاره مساله کې ستامل چې دا فیصله څنګه وو اسینه غلط نش درهنمای د پاره وا د هدايات او غصتو د پاره وا کله کله نبی رسول الله هم او فیصله د لری زینار علی ګلش یا دا مساله دا دا سی دا دا فیصله با که دا سی اوکم کنه دا سی بمکنه که دا رحنوائی بے نبی علیہ السلام نا عشقا لکا صحابی دا اتاب, اتاب نیوسید رضی اللہ تعالیٰ دا دا فتح مکین بعد نبی علیہ السلام دا ماکی قاضی مقرر کرده دله یو معامله را ديو صحابي اتاو نه وسدر ديلا یو شرید اوکړ په بل شد سره زما شدي معامله ده سود سپهسيني او دا معامله وا سر ما از اسلام کړه اسلام کې خلوص او حرمت را لري یعنی د سود د حرمت نامه وا سر دا معامله شوي نو پاکار دا چه پدبانی زمان کم سابقه و عجباتی و خوراکی او د اسلام نمکی خضران دا صحابی ایران شو سو کم. نو دا مکین نبی علیہ السلام دا خط رولیگا او دا تفسیری بکیری کلی دا سی ماملا چلو نو کلو بلا سن که دا رح نمائی دا پا نبی علیہ السلام نبی حضارتا غزلیگا دا غرنگ یو قبیلہ کی یو سردار وجل شروع قطن ش دغه کمیل کې چې کم قازي مقرر وسهابي نو هغه قاتلین او باندې دیت کې دیت مسله نبی علی السلام ته پتاول کېده او نبی علی السلام دپسه اطلاع لګل ورته وی تا خو دیت د قاتلین نو واجبس وارثانو د مقتول د دیور ک خو دا هه کون د خزه بادشاه ایا غا کونډلې دی په میراث سعودیت کې د خاوند دیتې میراث نه ایڅور کړه دا نه اسنه په دجیری نه وګورکل کېږي د خپل طرف نه هدایت وره کې فیصله کې څو کمې دي آتا نه راځي بارحل دي طریقې سره د نبی رسول الله وسلام निजामه عدل هو مدینه تا اودار النبی আলাইহ السلام د مرکزي حیثیت حاصل وي د عدل او قضا و نه او دایو با قاعده شوبه و دمدینی چې دې ته به سیرې عدالت وې شوبه عدالت نظام عدالت او داسې هم کېدل چې د لویو السلام دا کوم نظام عادل وو چا په فتوا غستا فیصله غستا نخبه سردار سره لزو کوړ یا به داغه نه باد نبی اسلام تمرات نبی اسلام بوته په یو وحکی هم مساله خو هم به ورلا فسلام وکړه دا سی باور وي بدی کې بدی یو خصوصیت دا یو چې هیڅ نه پهل کې هیڅ مفت قضا انصاف مفت عوام متوقع و دمه داوا چپدین فیصله غسکو کې و رایه ته دشواری نه هر وقت د پیغمبر عدالت تهزري د قاضي عدالت تهزري د گورنر عدالت تهزري د انصاب د پاره د دې کې اس د سپابندې نه ودا دشواری بناوه او کچاکه څه دشواری بوه ظلم بوه خدشه بوه نو د نبی عليه الصلاة و عدالت خرابه چیر پلانجیزه کیدا سچل کی محمد علی علیہ السلام باور تھا انساب محیا کا نبی علیہ السلام بطور قاضی چې کوم فیصلے بیا کړی حدیث کتابونو کې شتافه مستقل په دی علمو کتابونو هم لیکلي دا نبی علیہ السلام قضاگان او فیصلے عدالت فیصلے یو کتاب لیکل شوی ده حق زیارت رسول د سپن هندلس یو عالم نه زور محمد بن فرج هندلسی علی کلیه داغی سا دوبون ترغمم دربار رسول کے فیصلیں بنوما دقارن یو محدث ته امام ابو بکر بنی ابی شعبا نیو محدث دابو داود او د تیرمیزی استاد ته دا, دا, دا حدیثو چه مشهور کتابونه دا کتاب نه مسند امام ابن ابي شیبه مسند ابن ابي شیبه قانون مشهور زخیم کتاب د عالم په همیو کتاب لیکره مستقل اغذیه الرسول په شیخ الاسلام ابن قایم رحم الله کتاب نه اصله د مفتیانو قاضیانو دا په لیکل ایعلام الموقعين په ری کې د نبی رسول الله دا فیصلو مستقل تذکره دا دا قضا دا فیصله دا فیصله دا ذکر دبری صغیری و عالم نواب خان. دے نواب صدیق صنخان اپی مستقل کتاب دی کرے زمون د پاکستان کې اسلامی کی نمسٹر اسلام آباد یو کے ریٹائر جسٹس خلیل الرحمن خان انوں. ایو کتاب دی کرے دے. اسلامی قانون پر سو چندہ دے برمون سلی برے رہے عربی انگلی شودو درے چوبکی رسول صلی اللہ نبی علیہ السلام یو جله کې د نبی علیہ السلام د سیرین او د عام شریعت قانون رساله علیہ السلام ای بیان کړل باره نبی علیہ السلام چې کوم قاضیان مدینه کې مقرر کړو نو په قاضیانو کې یو قاضی سید عمر بن الخطاب دا الله عنه د نومایدو قاضیان څنګه چې بکر شریف مفتیانو کې اونده قاضیانو نومایدو خوذنا دیار السلام کو موجودیا کې به مرز روانو قزا کولا پیغمبر حیاتو ولیکن دی قاضی مقرر څنګه ما مخ کې تذکرہ وکلا علی رضی الله تعالی نو سیدنا علی رضی الله جن نماز ابن جبر رضی الله بیجی یمن ته خو خبر ما دا تذکرہ مخ کې وا چې دا هر قبيله په ستتر دی چې اقلیت لې هم دا ازادي ور کړو د خپل مذهب مطابق د دي فیصله وکړي لکه يهود يهود مذهب جدا وو در چې د مدینه د ریاست ته سوا اقلیتونو مذهبي ازادي و مذهبي ازادي دا رات چې د خپل مذهب مطابق فیصله وکړي د خپل مذهب مطابق تاسو عبادت کوی د اسلام کې شته د اقلیت حقوق دي ورته دا فیصلې به نه وکړي وسنګ چې مخکې مو وې چې کم نبي عليه الصلاه والسلام د دستور جوړ کړ میثاقې مدینه نو پاره کې دا خبر شوو چې عدل او فیصله د انتظامات با ابتدايه عدالتونه قبیلواري یعنی مقدمات وڑی وڑی مسالے ک شالبا فل قبیله کی حل کوي فل سردار قاضی او قاضی لورځي او کچه تا داسې وشو چې په یو قبیله کې په یو مسله کې اختلاف راغی حل تنحل کې را یا دغو قاضیاں میں اختلاف راغی نو صورت کې بعد اخری عدالت اپیل محمد رسول الله صلی الله د دې وجنه با يهود کله فیصلين عليه السلام راوړل خلک پیغمبر را فیصلې راغله کوم خبر چې د سیرت په پس منظر خبر ني نو سوالات پیدا شي څرنګه چې يهودو د پیغمبر په واک د سر دشمنانو دغه د او د اسلام دشمنان تو روبرې مخابله وره او په نمبر لروري دای چی دا اصل کې د میثاق مدینه ته پابند دی دا وجه او دا د قران پاک آیاتم په دې سره سوځی لکه سوره مائده کې د 10 آیاتونه مضمون ډېر اوږد شورو دی ډېر مخ کې آیاتونه تقریبا روکو توا چې آیت نمبر بیالیس کے وئی سمعون لیلکزی یهودی آدھئی اکارون لیلسخت وئن جاؤو کا فحکم بینہم او آرزنہم وئن تعریدانہم فلن یزرو کا شیع وئن حکم تفاکم بینہم ی دس وال پیدای چھ یهود مزکی کفیسلے لرالر فیسلاؤکا انصافو کا ای پی ایمان نروڑی ای دا سب دشمنان دی خلاب دی او پیغمبر توی فیسلے وراؤکا دا جيبه خبر یو سرهستا مخاليف طرف دا رنگ ور پسیرو سود مزمن ده دا دې بارکه چې به اسلام علاوه کړه دغه میثاقې مدینه دا په وجه او دا پابندین سوا چې کله به دې فیصله خپل عدالت کې او خپل کې نحل کې د نورو نبی عدالت یې اپی نوفر تو ریاست سربرازه او دقه سواقيه به احاديث کراغره درجه مسالوا راجه مواله يهودي الکاوچ نه خزه او سړی زنا کړي شاجي شوډو په لمس کې په يهودي اختلاف کیږي چاوي संसार کوو به چاوي نه بسې سره سزا بوي هغه جګړه يهودو کې جوړه شي هغه سره نبی عليه السلام راو نه غبر دیولې راو ا بيله اسد دریا صدغه اصول ته پابنده ده وایي د میثاق مدینه د دستور مطابق نو نبیه سلام بیا حدیث کې راضی چې د يهودو میتراست د دې فیصله لپاره تر هلکه يهودي خلاف دی. نو نبیه سلام تر نه نو نبیه سلام عليکې فیصله وکړه ساو سه اختلاف یوې زمو يهودیت کې د دې سزا رجم بل و نه رجم نه نو نبی علیہ السلام یې خدا سره کې تورات راوړل تورات یې نا تورات و ان ته يهود مړيانو په اسمک کې نبی علیہ السلام ناس ته مشات یا تا کې غیر او اسلام خې کې په تورات دی ب کې دا کدا لاند آسماني کتابه د عمل به پنه کې اوسم په توراتین جل ف ادب به وی بے ذبی بنیک نبی علیہ السلام دورات کولو کلا سے پانے اڑوڑے چھے کم زی کے دا آیاتو دا رجم نو یہودی مولی سے پیلاس کے اوگو رے نشتا نبی علیہ السلام دان سارا ددوی شڑے بوترے ہو عبداللہ ابن سلام رجینا یہ یہودی علی مسلمان چھے نبی علیہ السلام تا عبداللہ ابن سلام یا رسول اللہ دی مولی سے بطرو آیا چھے دا اللہ جلاسی و چت کن فائدہ آیت الرجم تلو ہو در جمعیات باکی زلید و تید غلی ہم پتز بکیتاب نید اللہ فیصلہ اسلام کم راجم ہو دورات کم نبس نبی علیہ السلام علیہ روکا سزاوالاوارک لے سزاوارک رجم شو ہمار یہ گوژی علکو خضو سڑے نبارہا عدالت اپیل محمد رسول اللہ صلی اللہ دغرن ددی نظام عدل کے او قضا کی یو کو عدالتو قضا و دنور کی یو شعبا جاغیتا با احتساب ہوئے شعب احتساب یا دیوان مظالم بے ودوئے دیوان مظالم دا شعبا نبی علیہ السلام قائمہ کڑے دلی شعب مقصد سرکاری عدالتی افسران چرطا زیادیو کی عوام و ریت سر خبره احسل ہوا ہے ذکر چه احتساب شو بنینو بیا اب سر جج چه سخوالیا او بره برا چه دب انده نگرانیوی نیریوی جن بینسادی کم تا بوسران برگی دیتا و شو بے احتساب بیا دیوانی مسالم بے رکی عام طور ننس با مشہور دا دا داشوب احتساب د دا تصوور اصل کی د سویډن نارغری لري مغرب خو هرشه زور زانتکای کنه پلي نمبر یې بس جیمونګه امن دنیا ته مو اخلاق دنیا ته مو ورکړه تعلیم او رانه مو دنیا ته ورکړه د داوی حقوق خزلمو ورکړه دا درو هو دا د دې تهذیب غلطی دعوی له تهذیب متعلق او درې دایې کوي خو زمو مو موضوع نه ما یو کلمه لیکره ده چې مغربي تهذیب مغربي تهذیبي دعوی ديده خپل د تعزيب مطابق سدا وړي او دې داوي 3 سی دی او دې صاحب کیفیت بلې یو کالم پیچ بانے کی راش. کی اندر کی دا دی زمونږه پېژمانه مروزنیمه کې راشي او کې د شاندار رساله کې مرای شي خبر حال د دې دا دعوه ده د پسي بي وي د احتساب دا تصور دا د سوئډن نارغله او دا په پنجاب کې دیتا دا شی او مخلي ام بڑ زمین اوڑ بل من دق ورداخل ویداد سویژن در آرد دا, دا, دا, دا, دا, دا بالکل غلط خواه سویژن مون نیجد اسلام نیجد دکڑه اول دا شب اعتصاب مدینه کې نبی علیہ السلام دا ادار قائمه کڑه بیا دیل ترقی عمر زیلان خور کڑه نو عمر زیلان خود دیل بیا من ده دیوانه مصالح دنون به عمر زلال حضور کې او د دې دقه مقصدو اعلی سرکاري عدالتي افسان دارنګ با اثر خلق اچاب تزیاتیونه کیپا شهریان او ریت باندې نو نبی عليه السلام مختلف علاقو کې د نه کرد کړ عمر زلال تعالی نو په خپل دور کې دلبې په باقاعده شکل ورک او بیا په تمام ریاسد کې د شوب په العلوشوا بلکه روس ته بیا سونا اسلامی حکومت چلے بلې خلافتونه چریديلي په ټولو خلافتونو کې دا شوبه باقاعده چلے را تر دې چې کلام مسلمانان سپین ته ورسېدل نو اسپين ته چې څنګه نور نظام چلے دینو د احتساب دا شوبه هم چلے یورپ اصل کې دا دا اسپين اوریا اسپين ته ورناتا او قرطبا ته درسګوونو دا تعلیم ده پارا پادریان ورځله ویژه واقعیت ده دې ادارې حوالے سره ده حاصل به د دې زینه یورپ ته وړل نو دا جوړ شوی لکه انګلستان برتانیې کې ورتا پارلیمنت کمیشن وی لګي یا د سویډن داش دایدار روس ته جوړ شوی سعودي کې وای دا د کتاب حوالے سره وین حقیقت نه الله چ سعودي کې سعودي عرب کې وي تا شوبه او سم قائمه او دغه دعوه دغه بارکه ما چې کوم کتاب کته وایي چې 14 سو سال نه تسلسل را روان اوس عمل په سمره سمره نه خوشتا احتسابا 14 سو سال تا را روان دلته چې مخکې تاسو خیال دې شبه کې ممې حکومت نه سباځه اقدامات کړنو پاره اقدامات وکي یونو بتا سوریدل معلومات کې برات حسبه بیل دا حسبه بیل نه لري حسبه بیل ده حسبه دا حسبه د قشه شو به اتصال نو مرحله یو نیم عدالتی نظام دی مقصد دکې چې یو خو د اخلاقو اخلاق تحفظو کې او د دې د وګړو نهګارنيو کې او چرتا حکمرانانو نه باسر خلکو نه ظلم زیاتې کېږي چې د هغه خبرداري وشي بروا ظلم روکوش لاندې په عوامو کې د انصاف د پاره تعلق ته خو عدالت ظلم شروع کې نو غیر سربسکه نو بروا حکمرانځو نو شروع کې غیر سربسکه اې د پاره دا, دا شوبه احتسابیا اسبال د هغه د پاره دبرحال نبی عليه الصلاه والسلام د جن کې پای مکړې او دا چې څنګه چنور ادا د تیری زمونه یو ورګه ده هم وکول خو